او توارکه دا خو دا مزاب معنی شو عالمین ترش عالمین جمع العالم دا او عالم په اصلي معنی سره ما سی وی او بیا را نقل شې وې دي ما يو علوم به حسانه دا قضافي مولوي یا کوک یو ګور شا اصل کې سره ما سی والله عالمین جمع العالم دا او عالم ما سی ته ویو او بیا دما سی وللا نران قل شی دی ما یو علم به شافیه کراغلی دی چې فعلن د پارا د علی راضی لک قالب ما یقلب به خاتم ما یختم به عالم ما یولم به دا شافیه کراغلی انت وګوره اخر کې خا د شافیه اخر کې وګوره نو پا ادن د علی د پارو وز عشو دی اغلی لما يؤلم به خاتم لما يختم به عالم لما يؤلم به او ما يؤلم به ما يؤلم به ثاني بس دا ثاني پر معلوم به امو لبی یاقوب کیلکلی شا عمر سب یو ادا با نئے صلی را کنو تا ته تب یو خدا پیجا دی یو خدا پا پیجا وجود دا واجب تعالا معلوم دی ویدیر خو وي زادہ چې دې چې دا چې دې سو کومنې پیجن وي زادہ چې پیجن وي سنگه مت سنگه پیجن هغه ته وی الباره تدل على البعير دا مولوي يعقوب کراغلي الباره تدل على البعير وثار اللقدام تدل على المسير فالسماء ذات ابراج والارض ذات فيجاج اما يدلانه على السانئ العليم الخبير ویا لکتا تعصر خو پسندیندی ودا خو قیتا تع خدا سے بانوتی چې دا څخمنګتم دني پاند بیا ان بارت تدلوا علی البیری په چا چې په لار باندې پرتې دا ورکو ټی پچا دا په چا ګوټی په هوت په باندې د حالت کې خپل یا انظرون الی البلی کیف خلقت ما قیتا عجایباتو کې دیا وخت یو بینه کنه ډیر وخت ګور په دیات عمل کوا بل په شپه په عمل کو ډیر وخت ګور متعال پهګه کوا نرگو رواتا او ویواسان رو لقدامی تدل علی المسیر پھئی گے پل چه پلار بانی پورتی نو دا ورکوٹی پل دلالت پا غٹ انسان کې چې په لار انسان تلی دی نوی فس سماع ابراجن پھئی او اسمان چه خاون دا اتیش تو برجنو دی حیعت کی رویل دیجی اتیش برج دی دا درہ گرہ گرہ گرہ گرہ گرہ گرہ گرہ گرہ گرہ گرہ پده پیش شرچ اگم او ارض و ذات پی جاجنو دا اخ... لازمکا چی خوابند د کندو د کپرو دونو د قنو د گٹو او د دلیابونو د نیرونو دا امال ایدو اللہ عنی علی السانی العلیم الخبیر داو پسانی علیم الخبیر باندی دلالت نکی ولی پی پی نکی خبی پی پی پی پی نادر شاہ موری شبز شا منگی و مرگری سبق و ناغه خبره کولم یاله کدنادر نادشاه موریشت راګه دلیل وای راګه وی هر موریش په ارامیشه دی همیشه په پېماږي وی یو څلې وجود باندې یو شو د لایل یا تریو ناغه بلار باندې روانو په دې کې یو د افغانستان ډېر کې نست ته تور څه ناراوېچ راګرداش دمیدارټېویچ یالکا تغویرایوي مې وی که پدې کې لګې خود خدای په وجودم تاسو سره د لایې شتري کې نشته مې پدې کې خلګیا یو کو یا ورور ما سره د خدای په وجود داسې ته لایې دي چې دا ته بچا سره یې نه ارڅړې ودا داوا کوي کنه معرفت ته خدای خو داوا کوي کنه عبادت بداو نه کوي عبادت هیڅ شوکلی معرفت هم خل خدای پیژنوک نه پیژن د کولی پیژن خدایم پیجن دی لیدي دا هر مار ته وی چې خدایسته ته وی چې مو په هر کمال او په تل حق نقصان دا خدای ته کنه نو خدای دا پیږي علماء کرام لیکلي دي چې د معرفت دا وب ار مسلمان کوي دا عبادت دا وښنه ده عبادت تړې نشوکولې د خدای د شان سره لایق امره پته کولی شي نو له هاجر دی وژنا ومه توخداسیا ته چې دا چې دا چې په جهان موجود شي سوب نه په بس دې کوي راځي د لایډو ویږی هغه تبیینہ مې زمما کور کې سو شوړ دي او چې دی کتاب چداغه به زرهولم نو تاسو را به دلایل وایم وایدا چې کانته چې ویډیر کړی تاسو ستا شان یو څړی راشه هغه بیا ما کوي زموږ مناظره تاسو را کوم او فوجن د واجب تعالی کې خبریا تلیکم دلایل قائمو او کنه بیا هغه به لا شنو د ویطا پرېد منا وی تاسو را به دلایل وایم حضرت ایوه علم جل به دو خان دا هغه غویان ولطرانسته باغی لا صفې ولا خلک لک ودر وی کلات ته تکتل مچړي کسان او بل لا را چکه را واشتل او بس وخت درد درد ز درد ز درد زویلا د خپې په علاقه او طبيب به اثبات معلومه شته اثر د خپې وجود باندې نشته دی په تما پرې وی نه وخت سره د خپې وجود کې سودا د بی زی بی دلیل موجود نه اغه وتوی ما پراننه ځا زهره خبر حکم چې پرانیس ته وتوی دا تاسو سره چکم دلیل دې دا دلیل په تاسو سره نشه اوس په پیشي نو څنګه شدي ما تاسو ویشه عالمي زمون عالم دا عالم ما سو الله وی په اصل لغت سره او بیا رانه نقل شوي دي ما یو علما به څه او بیا دې کې دا چې دا بس دا وشو مزعپن له بیان مشوخه بیا د دین وروسته ځکه کله دا چا ابو سعید خدوری مبارک نا قل کرده دا چا عالم ها سلویخ ذر عالم ای سلویخ ذر عالم ای دا زمک پیگه نا دزمک نا تر اسمان پوری د مشرک نا تر مغرب پوری دا شمال نا جنوب پوری یو عالم دی او یو کم سلویخ ذر عالم ها زمان گا استاسو دا دی پشوید وایی خبره اے کراجانمن په جس کې کېناستو چې تو کنه سمندر کې راځه روان شو چې کنه یې نبره تکا همګه کار کې سر د نځ دې ناشته ملما د سمندر تک تلشي اے پدې څ پدې سمندر کې د غورو مو چې کنده غوندې و بروانې وي د غونې د مان سره لګې دي دقم روانې وي یره چې حرت کې واقع شو چې اب په دې ندعا چه منغه بینو دازم منغ دا مشاهد چه ده دا یو عالم ده عبو ساید قدوری بذن ایمان مقاتل وی چه نا سلویخ ذر عالم ندی بلکی آتياز را عالم دی دا منغ چه کم بینو دا یو عالم دی یو کم آتياز را سواد ده ندی ایمان مقاتل پا قبل تفسیر کدالک دی ایمان مقاتل قبل تفسیر کرده اغیر کیل کرده چه آتياز را عالم دی امام طحریدی نرازی تفسیر کبیر کې لیکلي دي چې د ابو سعید خدوره قول ده کوي د ځکه صحابی دي نو کانا پوښتت قول دي چې سلوه زرا عالم دی هغه باندې چا سوال وکړو چې سه دامنګه چکم نېنو هغه عالم دی وکنا په دې خلا کې داخلا چلا دا نه پوهه راځي چې بیا دا داسه حوادث په هغه کې انسان جن دي نشي پاده کې دي امام طحریدی نرازی و تبي چې هغه عالم د چاغه څنګه کا عالم دین او اقصى مخلوق په خدای پیدا کړی چاغه پکې سي اگر تو کې ژوند کی ته ورولې بس په پیښی بس له ها دا امامي رضی الله وپر کړی په دې پیښی دا سلوې خزر عالم دي ته دین رښتوی او ورکوټه خبره بلګو چې ردا رب العالمین چدي ندا سپت د ل الله تیکتا عورت تعنیث ورته ای شګه سپتی مشباده یا شغد سدا نماز دردا یاد ایشمه پائلدا اضافت ما بعد تلویزی دی ایضافت تلویزی تعریف او تخصیص نه پیدا کړي بلکې تقیید پیدا کړي ندای دا سره سپطا ماری پیسینګ شوه نمنګ ويو چې د رب په معنا د دوام سره دی رب سری دا په معنا دی دا په د هالو د استقبال دی کله په سره دی دی په معنا دا یو یا اتم بارق بدی برابر شو تیج د کله خبره چې صورتي فاتحه جي دینه دا پدریو حصو ده پسو حصو ده تدریو حصو ده دا ولا حصو ده خدای خدا خوونه دا, دا ولنه حصو ده چې د الله چورو ده ته حصتو الله ویاد لرا ندانه چې ده کنه <تصفيق> الرحمان الرحیم دا چې دې رسیدي دا د وې مایاत्मा بارک د قم په حصته الله کې داخله دي او چې د دې تحقیق نه ما قبل کې یو څه وو شوونه شي خام مالک یوم الدین چې دې مالک تی دروازه د ځا امام تخرودی ناراضی ترجمه د مالک یوم الدین کړي د مالک یوم الباس و النشور مالک یوم الباس و النشور سلام امام په خردي نه راضي ترجمه کوله دي تفسير كبير کي دريندل باندې امام صديق ماليكو يوم الباس والنشور دي ماليكو متصلب ته يوم الباستي دنشور بدلته کي لغوتایلي الرحمن الرحيم کي ما خبره كړي مالك يوم الدين يوم مالك تي او بل ملک تي يوم مالك تي ابل ملك تي مالک شغدش میپایل دا او مالک چ دین ودا شغدش صفتی مشابه دا په یگه اځوانہ ترتشتہ مدینه منوره ته چلا شکنه نه ایمان په باور لکه کی وی مالیکی یو مدین په دین کی وی مالیکی یو مدین دوان سره او قاضی بې ملک مالک ته په مالک باندې سر کړي ترجی ور کړي دا چې ملک دا مالک نه لکه پورتي والی په یگه مبالغه دا او مالک مالیکی نشته مالیکی مش اس په پایل دی او مالك مش مالك ملک د غیر د مشباده مالک د ملک ندي او مالک د ملک ندي مالک د ملک ندي تصرف کوي او مالک د ملک ندي سلطنت کوي بلک ته چا نه دي قاضي مالک د ملک ندي تصرف کوي لوک دا تصرف زبیل العقول کی او ک په غیر زبیل العقول کی او ملک د ملک نه دی ملک سلطان ته وی سلطنت په زبیل العقول تصرف کول په زبیل العقول کی نه دی ته لا پورته خبر په شي بددا خام په یی کنه بس را بس په مدار کې دی ګوره ورنه وړ نه د ملکای یملکونه دي دوړه دی خو او ملکم مصدرانو کې پر دې لګوره دا نه یدينو دینن قرضې توې دانو یدينو دینن جزاتو پښیکا مصدرانو کې پره نشي مالک يوم الدين چې دې مالک تي دروازې د جزاء دین جزاتوي حماسه کې راغلي دي فلم ما سور حشروا وهو کما دان یعنی جزایناهم كما جاءوا او مالک تی او دی متصرف تی دی یوم الدین دی یوم الجزاء بارک الله دا یوم قیامت چ لیکنا بس راغه مالک یوم الدین دی کی اشاره شو مضمون ته چ قیامت دی سلورم مضمون ته اشاره راغی چ قیامت دی دا یوم الدین چ لیکنا ته فکر کو یوم الباس و النشو دار وس حقدا دا این قلابیر وز دا اوراتون کده او د دی راتنل چی دی کنا دا د خدای پاک عدن ده چا قیامت پا را ولی وی ویو ولی زکا چې دا نیک د دبت پا ما بین کی امتیاز پکار دی کنا دی پکار دی یومی قیامت پا خدای پاک زکر را ولي چې د او د بدو د نیکیو د بدو په مابین امتیاز ضروری دی یو مقامت ضروری دی وايي کدار دنیا چې دین یو ملجزا ده دا دار العمل دی دا العمل دی دار الجزا چې دین وروته قیامت ته نو په ديني نړۍ کې پسراځه نو دوه خبرې روانې دي یو څړې په دنیا نړۍ سره لګې او اصلي سدي आपस رمبان دي الواد دي بنگليدا موټر دي او سيدي او سيدي دا دليل دي خبر نه دي چې دي محبوب عند الله دي یو اصلي دي چې اسم نشته دا دليل دي خبر نه دي چې دي مبغوز عند الله دي دي مبغوز دي کلي نه ها ورځ د قیامت باندې با وفتره لګي چې هغه يوم جزاء دي چې د نیک او د بد د مسلمان او د کافر او د پاش او د زاهد په مابین کوم تیاال د پروا نه. خو فکر نه. هل یستویل اما ولبشیر اړو د کافر او مسلمان برابر دي؟ بس دا, دا برابر نه دي نو د کینتیا ضروري دي نو د دی وجہ نه یوم قیامت سدي نه ضروري دي. خپلن ساده چوکات شو نه شوچی بالکل ساده ته عقلا. د باندې ورکوټه څو ګوټي دي اډاره چې د دې مالک یوم الدین ته څنګه اضافه تر شو د خو مالک د یوم الدین نه دی بلکې د یومې دنیا مې کنا مالک د یوم الدین نه نه د دن یومې دنیا مالک sorted هغه مان لا کلا دی مونږ ته جواب ورکاو چه په خیرت کې ظاهری تور باندې ام ملکیت تبل چانشته والامر یوم اذن لله والامر یوم اذن لله او پدې پدې دنیا کې سړي مالک ګرځول دي ظاهراں اګر چې حقيقي مالک په دنیا کې الله تعالی دی دل کا پیخی اے پدې دنیا کې ست تصرف او ظاهراں او مجازن بنده تور کړی دي او دغه ظاهري تصرف او مجازي تصرف په آخرت کې ام مسدود دي سړي بندې کنه او مالک يوم الدين دا چپدې دنیا کې ظاهري طور باندې چاته چې کم دینو کې څو تصرف او ور کړی دی په ظاهري تور مجازي او په آخرت کې دا ظاهري او مجازي تصرفوم نشتا صرف دې وکړل که په پښې شي باسه ما داو شوخه دا اغه حساب چې دا حصت الله دا سنا علی الله واس باسه خبر کو که خبر کوو خبر ختمه نا خوزدہ سے لفزیو گوندی طور باندی روانے مخوا نو دا حصت اللہ دے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا دری آیتنا دا صناع علاللہ تکتا قادی بوئی زیوی سے بوئی چه ارکلا موحد راولکی او صالک راولکی دو پواجد تعالی باندی دا سپات عزوام جارک رو کم سپاتت حمدي ثابت ک اللہ لاله تربيت ي الله لاله کو رحمتي والثابت ثابت کو مالكيتي ولا ثابت کو نو الله کالمشاهد نشو چکو نشو نکی یا کنا عمدو وی یا کنا استعين التفات د غائبنا مخاطب تر ا گئی سپک اس وقت کسمه التفات دبر دیک خیر جواب د مویم دا د التفات دا دا غائبنا مخاطب ته نقطه د التفات ته پر غوري نقطه پکاري نقطه څه ده نقطه دا ده چې دا صفات ایزوام قاضي بيزاوي سي وي چې دا صفات ایزوام د سالک دی, دی موحد دی مسلمان په خدا جاریکلو نقطه دا چې شو لك مشاهده مشرا سره مشاهده پکارت کنه یا کنه مو دې یا کانسټایي مې التفات راغې د غایب نه چاته مخاطب تھا مثلا دا نو ته دل ته پخا مثلا یيا کنه ودو و یيا کنه بس ترات چې عبد الله ابن عباسه مبارک ترجمه کړی دا نخس ولا نعبدو غيرك ونستعينو ونطلب منك المعونه تا بيګي نخس کبل استعانتي ولا نستعينو غيرك د په دا حسره د کوم زين عبد الله ابن عباس سره مصطفیه کړی دی اے ایه کنامو د څه منه نخصک بالعبادتی ولانا عمدو غیرک من خاص عبادت پتا پورې دا با پچا داخله ده طالبہ اے نخصک بالعبادتی دا با پمقصور داخله ده ک پمقصورن علی داخله دا تاسو کوم مطلب خدای مختص ده په عبادت پوری کا دا عبادت مختص ده په خدای پوری څنګه وای په چا داخله شو نه خصو کبل عبادت نو د آبا په مخصوص داخله ده ک په مخصوصن علیه په مخصوصو ای عبادت مخصوص ده په خدای پوری خدای مخصوص په عبادت پورنده خدای یو دی معبود نه دی یو دی معبود دی کنو لري مشه پښتا نور شپات د آبا داخله ده دا په مخصوص باندې نخصک بالعبادۃن ترجمه بداسکه نخصک بال تفکر کاوی اولائک علی حمد ربہم و اولائک هم المفلحون لاجبا تفکر کاوی نو داتکم دین او ګی دی کی الکا مو شوب په د صفاتو باندې په په دنیا کې او په پلاله ابي په آخرت کې وایي نو پلاپ دوی پوری مختصدہ کدوی پا پلاپوری مختصدی دا خبره کو بیا بس تا دے رکھو اس پکرو لگا وخا زیچی آقا زیتر سمچ تا تی جواب جو کنی چا پلاپ دوی پوری مختصدہ کدوی پا پلاپوری مختصدی پلاپ دوی پوری منحسردہ کدوی پا پلاپوری منحسردی منحسر بس دا خبره بگیتال تا کیقا نور امکہ او دون بس ذین کے بس اغل نظارت غندیرا ولنو بس ام لیتا ما دلته دا جواب وو کو چې عبادت مختص ته په خدای پورې خدای مختص په عبادت پورې نه دی خطر کو شي بطل نه دی دا حذر یې نه خشکه بلا عبادتې ولا انا اعبدو غیرک دا زتقدم د مفعول نه سري دا, دا, دا حذر د کوم دی نه مستفاد دی د تقدم ولې ابو زاویشي بوي چې تقدم د ما حق او تاخير مفید د حذر د اختصاص دی ایا کانه دوه باسل کې څنګه دی نا اعبدک ویا کان استاین پاسل کې دی نستاین وک اوږی او بیا چې ارکل مفول مقدم شو نو زمیر متصل په منفصل بدل شو زمیر متصل په منفصل بدل شونه سو یا کان عبدو یا وک ارکل چې تا نعبودو کدي و او دا مفعول تا مقدم کو نمایت تسلو به الهالو نو مت زمیر منفصل به منکل ورو چې تعذر د متصل لا شي دیکھا تو یہ کمی بیلیو کلیش؟ چا تا عذر متصل لگے چا ما یتصل بھی نو زمیری متصل پا من پصل بدل شو یہ آکر نعبادو شو نو دات تقدیم نو تقدیم دا ما حق ورد دیکھے تقدیم د معمول پا عاملو شو کنو شو نو تقدیم دا معمول, معمول حق صدی روستو بھئی آدھی علوان دیشو نو دقی حصر پیدا کنو پیدای که پیدای را دی. ده نروس تقاضی بایزابی صحب رحمت اللہ علیه خبره لکلیده چه چې عبدو که دا قاری یو دی و دی سرد جمعوی لیده چه ولار دی امان زبانی مسلان نو قاری یو دی نو پاکار دا چه ایا و ایا کعستعیم او دا نا او نستعیم نیجمع کلیده داوالی دا نو قاضی بایزابی صحب رحمت اللہ علیه دا دی جمعیت تا پانو نکتلی کلیده چدا قاری دا لګې دلی دی او دا د تمام موحدینو او د تمام مسلمانانو په عبادت کې خپل عبادت درج کړی دی او دا وی پسوال به خپل سوال دا وی پا سوال کې درج کړی دی لعلها تقبلو ببرکتها لعلها تقبلو ببرکتها د دې لپاره چې د د عبادت او د د استعانت په برکت عبادت او د استعانت دا, دا, دا, دا وی خدای قبول کړي نو جواب دیږي دا دقه شری مدا دات کې قبول دی ان رست یو خبر کوم چې عبادت څه شی دی بس دا د عبادت ترجمه کو ها دا پارک ها زداموشو خواب ما سنگووی جی بالعبادتی ولا نعبدو غیرکا ونخصوک بالاستعانتی ولا نستعیم غیرکا تک دا جی با دعوشو جی دعا حصد چی مشترک دا پا ما او د لکی هذا بینی و بین عبدی احادیث میں فرنوی جی قسمت اسولات بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سعلا فی اذا قال العبدو الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اسن علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولي ما سألا الله قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قال هذا على عبدي ولي عبدي ما شاء الله دا ده کنه دحصه مشترکه ده نو په تالمانه سمې شره کوم چې دحصه څنګه مشترکه ده یا کنه بده یا کنه ستایینده خو ده د بنده په مابین کې مشترکه ده څنګه مشترکه ده با تکه ته پوس کوم چې دحصه ده خو ده د بنده په مابین کې وړا څنګه مشترکه ده بس پدی نو څه تابونه کې خبر لیکتي یقین په خدای او کذوات یو سړی او خیوه چې هغه کوم خبره کړې ده چې موږ سره مې شبد مو استاد دي هغه هم لیکل کړی موږ دې شپږی شهبم لیکل کړی خو برابر نه دي خو دې نه لیکل چی تپوستیو کې کنا ویدی کې چې دی نو ستدي یو طرف عبادت تي نه دا بندکار دی او قبل ولې د خدای کار اېست نه کنا او ورک دا بندکار دی او ورکول دشتعامت خدای کا نظر ما الحمدلله رب العالمین سنا وین د بنددی قبلولی د خدای دی لم مشترک شو ځکه ته خدای وک کدی وی پیسی خبره چالي کی شوکه نشو ده له مخه خ اهه د المستقیم ته ودا حصہ صدا دا که م حصہ دا خاصه په بنده پوری نو ولی دیکې دعا کول دی نو داعی بنددی دی یا که په خوله وکړه د اسونه خبرې ذکر شې بي دي زمای بالکل خو خندا خو دې نه ذکر کړي ا څه خو دې نه ذکر کړي خبر چې کم احکام القرآن کې مولانا زبلي کړي ده وی ګوره چې ارکل د داد بندوي چې یا کنه بده وي یا کنه ستایي نه دا سدي دا د الله او د بند په مابین کې حصہ مشترکه زکه ده جدا یاک نام دو یاک نستعین دا متضمن دی تزلل د عبد لرا وای مرګ تزلل به تک خیرو پیجلې دا کل خبر د چ بل زیات الله نشنو چا سم خبر نه د لیکلی په ټوله مترجم دی دا متضمن دی چې یاک نام دو نستعین دوه وی دا متضمن دی تزلل د عبد لرا او تزلل د عبد دی پهیا کنه عمودی کنه او تزلل د عبد مستلزم مستل مستل دي مستل مستل تعظيم د واجب تعالی لپاره په دا تزلل د عبد او تزلل د عبد مستلزم دي تعظيم د واجب تعالی دا تفسیر قرطبي کلی کلی دی وګورئ وګي کله و جدل کړي با تهره مزيدان یا لکنه ته پښه بس دامه شوې د دا دین وروسته د عبادت معنا کو عبادت په لغت کې غايت التعظيم ته وې او په اصطلاحي څه ته وې عباره تن ان والمحبت على سبيل نهایت الخضوع د دې د کبل قدرت په عبادت ماس دایر باټ کې عبادت سمع ناشو جيبا لغة كي نحاية التعظيم أو باستلاكي عبارة عن نحاية التعظيم والمحبت على سبيل نحاية الخضوع عبادت العبادة عبارة عن إظهار نحاية الخضوع إظهار لفظ دير نشالكا عبارتن ان ازهاری نهایت الخضوع والمحبت على سبیل نهایت الخضوع نهایت خضوع کوږي بس فکر کوږي نو دachtet دي د دې تعظیم په دوه قسماله یو تعظیم اعتقادی او عملی دي تعظیم وقسمته چې اعتقادی او عملی تعظیم دي نداه ایتقادی ایتقادی او عملی تعظیم تکای نو کپدی کیستا دانیته چې دا ایتقادی او دا عملی تعظیم زقوم چې په سواب مرتب شي کنه ی قوم نو الله په عذاب مرتب کوي ندای عبادت دا تعظیم کوم دي دا عبادت دي او که تعظیمو په دغه تر دا خدمت ته دا سده دا خدمت دی واجب دی او د دې ټکی نه معلوم شوه چې د تعظیم او د عبادت په مابین کې نسبت معلوم شو ار عبادت تعظیم دی ار تعظیم عبادت نه دی دا سې سېب الرحم د عثمان شیب رحمت الله علیه لیکل دي آ هغه ده کې خط لهو حضور له و سجدا دغه د کلی کې دې چې باد نه پوهه خلک تي ار تعظیم ته تا عبادت وي نه جی هر عبادت تعظیم دی ار تعظیم می عبادت نه دی نماتا تو ویژه تکا دی یا عملی تعظیم کدا فدینیتو چې زدا کوم نه الله په مرتب کی کني کومه نوازات په مرتب کیږي کی نو دا عبادت دی نو دا بغیر الله نه دی دا بغیر الله نه او کنا دی تور باندې نو دا غطور نو دا عدب دی نو ار عبادت عدب دی و ار عدب عبادت ندی ار عبادت تعظیم دی ار تعظیم عبادت ندی شوکا نشو دا بایر و جرادا دا مشروع باد داوشو ایا کن عبدو و ایا کن استعین جارو اللہ دلتا دی چه و ایا کن استعینی انا طلب د معاونت پس کې معاونت غواړي نو د ازکرن دي باسه دا ذکر پم معاونت پس کې غواړي کبي کبه معاونت پس غاری. دا ذکرن دي نو هغه لیکلي دي ته ابيږي جار الله په تفسير مفول په دې دي کې ویا کنهسترين پس استعانت غواړي نو دا مفول ذکر دی دا بستا مفول حده بشو دي ليذهب ہ لتا صحابہ نفسو سامعی کل مذاہب ممکنن یعنی د پاره چې نفسو سامعی لاشي هر یعنی سمانا یعنی په هر شی عبادت رسېږه او باید نو چته د منګه تعمیم روو بشو یعنی جر اللہ وی چلا مکل حذف شوه دي پدې کې اشاره ته تعمیم تا ویا کن استعین نو پته کې في العبادات وغيرها في عبادات کی مستعانت والا و بغیر د عبادت کے مستعانت والا ہمم في الدعاء اهدنا الصراط المستقيم لا مقول العباد شو کو شو قولوا في الدعاء دعاء طریقہ خدے پکخذ د دې بچنه د دې مبارک موضوع څه ده تعلیم المسئله ماشا دا ورستو وایم موضوع د دې سورۃ څه ده تعلیم المسئله د صورت فاتحه یې موضوع ده بچیه ا له کده سورۃ البقر اصلاح العلماء یحلل کتاب لانه اصلاح العالم والله اصلاح العالم د دې موضوع څه ده تعلیم المسئله تفسیری حاجن کې وګیره لیکلي دي چې دا د صورت فاتحه کې چې د نو 20 کلماتي او 20 پاکه حرف پا دي 20 پاکه کلماتي او 20 پاکه حرف پا دي یو سره سلو سره سلو بیا پاکه حرف پا دي دا معلوم شو کړم چې باسبه ده دا دغه ځای موضوع معلوم مې شو پاکه ده چې موضوع د دې سورته دا تعلیم المساله زکه چې كله په خبره کوم چې ولی دې ده چې تعلیم الله د دعوا چې دا وایې کرا دې چې چې صبر کوا اے خدای ته اوخه منګا بلارنیقا صراط مستقیم دی ته فیه افراط ولا تفریط چې نه انا پکې تفریق واه کتل وا. خبر کوم خاطر پکې پراتی کثرت اپراات وي زیادت ته وي تفریق ته وي تنقیس ته زیادت ته وي تفریت تنقیس ته وي کوتایته وي تلګوار کوم د دې شرات مستقیل وجهه دي یو ایجابی دي بل سلبي دي الله تعالی ایجابی جز کنده شرع او الینا انعام علیهم دا جز دي دا او غیر المقدوس علیهم ملت بالین دا کم جز دی جز سلبی دی حن شابه فندیوکه او دا جز دی یو جز دی جاب دی دومای ته معنی ورکړي دي شرایط الذین دا تعالی اند دا دی او غیر المقدوس علیهم ملت بالین دا کم جز دے دا جز سلبی دی سل بس ته برا او که خان له پته لري که ماخه المغضوب عليهم حدیث کی راوی دی ترمذی کی چې المغضوب عليهم همو اليهود او ودوالین همو نشوارہ ترمذی کې دا حدیث راغلي دی المغضوب عليهم کې صدی پدوی کې تفرید دی چې حضرت عیسی علی السلام ته ابن, ابن الزناوی او قطدوالینو کې نسوارادی پدوي کې افراد دي بيوتسوي ابن اللوي موندوي نه ابن اې دي خفي کرکوا نه ابن الزنادي نه ابن اللادي بلک عبد الله دي نه ابن الزنادي نه ابن اللادي بلک عبد الله دي په ان تو تپري چوک نه شو ها با تک شي دي پشو په شو باندې لا خبره ختم نه ده دا صراط الذين انعمت عليهم په ترقيض کې سوا پېښې وي دي دا ده اصراط المستقيم نه بدل كل من الكل دي دا بدل كل من الكل ته په کله کاويږي یعنی سمونه نو مقصود چې کوم دینو کې کې چې بدل وی کوم بدل منهور وی بدل وی نو اهدنا صراط الذين انعمت عليهم دا شو کنه اصراط خدا توتيه کنه او دا ته بدل دي نہی دین اسلٰۃ الٰذین انعمتا علیہم غیر المقدوب علیہم ولدوالین دا ولی مجرور دے دا غیر المقدوب علیہم ولدوالین ولی مجرور دے دا الذین انعمتا علیہم نبدل دے دا بدل دے دا, دا, دا کم جانا دا الذین الشراط چتکین دی مسلمان وری شراط کیو باثک وری دا الذین انعمتا یعنی اے ته هم ته فکر کوا یعنی منعم علیہم غسفتی چې د غضب او د ضلال نه محظوظ دي ها یعنی لارد اغه کسانو چې دا پن هم کړی دي یعنی لارد اغ کسانو چې ستاپه غضب کړي شو دي چې یہودی او شتات او ابوی گمراهان دي چې نو سوالی دې د بلاره نه مصاتې نو معلومه شو چلهره د منعمون علیہم د غضب او د دلال وارونه محفوظه ده کنه بدل کدا دا لکره انا دا مختبره کرا کبي خو فی راضی دا قال فی روح المنی روح المنی کیو و بریچ خبر اکړی نه کنه ده دې ندام علی بایزابی شه بمې دې قاضی بایزابی مې چې سجه نوشتو لاشه هدینات دې کنه خبرې کوو دا د هدایت نه هدایت څه ته است دیگر کا ہدایت ماناک ایمان راغ پم پرداۃ القرءان کې د ہدایت ترجمه کړي دا ا ہدایت منته کې پرېد چنده لالہ تم علام یا دلالت موصل ا پرې دا د تخونې کېږي پوه شئ ا متادی کې یي مکلی لسانیته په واسطه یې سره کپواسته د هر او بیا ذات اوسه اغه خبره نه کومهږي ہدایت ته توي إلى مقصوده على سبيل الشفقه إيصال الشخص إيصال الشخص مقصوده دار سوال د شخص تی خپل منزل مقصود تا د مهرباني سره دا آسانې سلا په سبيل شفقت سره وايي څنګه موي إيصال شخص إلى مقصوده على سبيل الشفقه پته کې د شفقت او د مهرباني سره دا معنا دي دا د هدايت معنا دا تر تکي بلغوي دا کې دا یو خبره مې کوله دا خدای حدایت بس معنا شولي هدايت په لغت کې راهنمودن ته وی او په اصطلاحي سالو شخص الى مقصوده على سبيل الشفقه په سبيله د شفقت او د مهرباني سره راځي او صبرک دا کو شیرا اهدین الصراط المستقیم لازم به مته اهدین الصراط کا کیم وی چې اهدین الصراط المستقیم او ولید خدایم وی چې اهدین الصراط المستقیم ها او دا نن کې پوی کې ولید خدایم وی پیغمبر علی السلام موږ اهدین د وسوال دی وسوال یو سوال, سوال, سوال داره دی جو هدایت خو مسلمان سره دی اوس پرې مانځه ولا دی نه د هدایت نه نه دا تحصیل حاصل نه دی چې دی د هدایت طلب پیغمبر دخلې وی چې اې دنا صراط المستقیم ندی هدایت حاصل نه دی دی بیا نه دا تحصیل حاصل نه دی دا تحصیل حاصل دی نو یو شې مم دی او بار بار تعرکات کې دا کې سوال کول او په قران شریف تلاوت کې سوال کول دا تعقيله حاصل نه کړني نوږي چې دا اسواد نه لري ور ديږي چې اصل کې مونږه درجات ته هدايت نه لري په نو ته درجات ته هدايت په جنا درجي د هدايت لري دي پهږي هدايت عامه هدايت خاصه هدايت خاصهت الخاصه هدايت عامه دي بل هدات خاصه او بل هدايت خاصه تل خاصه دي دري درجه راته هدايت نو چې دا خیر منغو وایو دا کم څو چشوي دي ننده با سو ک الام يكن شيء مذكور عليه شيء چویږي بختہ بدو وینها اے چې دي دی هدنہ دیتا دی هر انسان محتاج دی اگر کہ محمد رسول الله عليه وسلم هغه مت محتاج دی اس انسان ته مستغنی ندی چې در درجه راته هدايت هداه در درجه اولنه درجهت درجه هدایت عامه د هدایت عامه تمام, تمام حیوانات او د هدایت د تمام حیوانات اوتا ارزی حشتا ار جاندارتا ارزی روحتا بلک تمام کائنات اوتا بلکی تمام تمام کائنات اوتا دا بزات حاصل دي من جانب الله دا بزات حاصل دي من جانب الله چې اشاره ته قران عظیم کوي عطا کل شیءن خلقহু ثم حدا عطا کل شیءن خلقহু سورته طه کې راغلي دي چې الله ارش يت خلق کړې دي یاد ور کړې دي او ثم حدا او بیا یې تر کده د جن تیره ولو ته خودلې ده کنه ده خودلې تر کده جن دی و ته کولې ده دتې فکر کاوی من په دې کې راغلی کوم چې بس دا حشچ دین و دا په ذبیل عقول کې دي نج حسه او شعور په ذبیل عقول کې چې انسان دے و پیرے دے و ملائک دی او پیر دی او ملائک دي ملائک تلګه مقلب دي مقلب څوک یو انسان دی بل پیر دی نو په دې دا عقل او دا شعور په ترکه اکمل دي او د تګ وجه نه مقلب بالاحکام دي هم د تګ وجه نه مقلب بالاحکام دي کنه باقی حِس او شعور په تمام کائنات کې شته څرګی کنه شته یو ولې تلمغه ماته فکر کوم خبر کوم چې شته پکې ښه پدې دلیل قائمو ښه چې پدې تمام کائنات کې شعور شته پدې تمام کائنات کې حِس شته وایيږي اگر کا هغه حِس او شعور نه دی چې دار مدار د دا تکلیف شي چې ګنده په مکلف شوی یو ولي د قرآنې ذمہ کې دا غليدي وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَبْغُونَ تَسْبِيحَهُمْ يَا وَشْوَ عَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتُ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَالتَّسْبِيحَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ سُورَة النُّور نُغُورَة وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ يصبح لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اولم تن اللہ یصرف له من في السماوات والارض والطيور الصفات ما رغب کېد کنه دي من في السماوات ومن في الارض والطيور الصفات كلهم قد علم الصلاة والتسبيح والله عليم ما يفعلون التسبيح واجب موقوف په ماریت پټي واجبې پورې نه دي بد اغزاتو وې د شکه غنه پیجې نه مې معلومه شونې خدای پیجې که کنه پیجې الله پیجې نه په دې کې شعور ہدایت خدای پاکه کړې دا ہدایت عامدي او بل وته قران شریف بل ځای کې اشاره کړې سبح حس مرهب ال الذي خلق فسوى والذي قدر فهد والذي قدر الاشياء تقدير دا شايو کړې او وحدا او به وته ہدایت د خپل ژوندۍ تی رولو ترخه خدای ته کنه خدای دا دا, دی. دا دی تمام مولان ایرو می خاکو, خاکو بادو آب آتش بند ان با متو مرد حق زند ان دا مولان ایرون خبش شیر ویده دی خاکو بادو آب آتش زند ان خاک خورا او باد آب و آتش اور زند ان دا شور پکشتا کنشتا حس پکشتا کنشتا با من و با حق زند اندر موطعه ته په نسبت سره مرددي مړدي مرد او د حق تعالی ته په نسبت سره سدي سر جمدي سر دي کني جمد نه ده کې حشتدي ځکه چې التسبیح و التسبیح د موقوفه ده په معرفت پوری او معرفت موقوف ته په رس پوری او په شون پوری ہدایت عامه دی او د ہدایت عامه چې د تمام حيوانات او د ارص نباتات موالیده صلاتو ته حاصل دي حاصل دي. پر پس صاحب کی دیوی د مواليد دي سلاسدي په دنیا کې در شيان دي ما ته فکر کوا حيوانات نباتات جامادات د تمام عالم ته د هدايت شوی ټول عالم ته کله دې کني د پواشت ته د اچاندی نه دا بيزار ته الله لو طرف ندي ته ميل او دیو هدايت دا ول تر درجه به مرحله ويږي درجه یې د هدايت خاصه دا خاص دی په ذبیل عقول پر چ انسانو پیری دي دا هدایت دوی ته حاصل دي په انزان د کتبو په انسان د رسولو دا د ځان ته کې دا بل واسطه دي ذبیل عقول هدایت الله يهدي الى دا يدعو مي کنه او ميهدي من يشاء الى صراط مستقيم ن د هدایت په واسطه د انزال الکتب او د ارسال رسولی نتی په کرکوه دغه هدایت په واسطه د ارسال رسولو د انزال الکتب چې چا قبول ک د ته د قانون یزیم په اصطلاح کې مؤمن وای چا چ قبول نک کافر وته وای وای ورکنه و آتا کافیر وای بس راځه دا د هدایت په واسطه د رسول دی او په انزال الکتب دی دغه مرحله چې دا او دا خاص په ذبیلوقولو پورې چا پورې خاص دي دا خاص په ذبیلوقولو پورې چې انسان او بیرې دې په ذبیلوقولو کې نو چا چې دا کې دایته په واسطه د ائصال رسول د انزال کتب اومنا او اې تکا دې په وسه تدي مؤمن دی کوي نه من کافر پښته لا قرآن عظیم کې پښې تدین نو ستوره ځه درېم درجه چې دا خاصة الخاصة هدایت خاصة الخاصة الخاص خاص الخاص آغا خاصتی پا محسنین و پا متقین و پوری پا چا پوری پا متقین حدل للمتقین دا خاصتی پا متقین پوری دا هدایت دا هدایت وکل دے متقین تا او دقننگی چھاتا واللزی نحض دو زادكم خدا وَيَمْرَغِي وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمُ اللَّهُ ٱرْكَسَان چې پسمن الله تعالی او ته هدایت ځي کوي زیاتې دامن به ځاتې دامن ته هدایت دې دامن به ځاتې متقینو او دمحسنينو ا دې پړسګاراه نو ته په واسطه دا ځان دې دا تے. او دا هدايت چې دې لا تقف عند حد دے. دا هدايت چا حد درولې دا په حد ولاته کلا تکید اند حد اند اه تپې کړ کا و خام د دینه بل تابعیر پسیر فی الله سره کی سره دی یو سیر یو سیر فی الله دی سیر ال الله متناہی دی ال الله سره محمد رسول الله سیر ال الله راغ ال الله یو فرار ال الله دی یو فرار من الله دی بل فرار فی اللہ فرار فرار الہ اسلام رو دی فرار من اللہ کفر دی او فرار ای سیر فی اللہ نو دا سیر فی دی ہدایت فی دی سیر فی اللہ ہدایت فی دا لا تا اند حد دی چا پهو حد درول نه دی دیتا زمیندار محتاج دی مؤمنه مت محتاج دي متقين ومت محتاج دي وليم ومت محتاج دي د خدای و ته او محتاج دي لکه دا حد ولا نه دا سوا د پښو کوي وګوره چې اوس ځانېداري وایه هغه ایه د نسرات المستقیم کنا ځاړه دې یو جواب کړي کنا چې موږ په دې دایمو ساته نو اومټي تا خو لیکن دار چاغه پتا پدغه سره دغه هدايه شو کنا او بیا چې ولی وینه داګه سره داګه ته دایچو چې پیغمبر د خدای وې ندره مدرج را نه کړل چله تکید د حد دی خیال تخره لیک بس را دي دزکی یو ذم شوال لازم هغه دا چیرې را د قران یزیم دا دا طبیعت کې ودې مزات دي چې د مختصر لفظ نقل کئ کما طوله د مختصر لفظ نقل کئ حدیثه کې ګوره پدې ورکوټي صورت مبارک چې دال تاسو په اعتبار ورکوټ یا غري چې د مآمو په اعتبار بارلو یی دي دې کدا متولل پس خدای نقل کړی دي چې سرات الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا دومره متول پې نقل کړی دي اے ادا شینې ویل چې اهې دنا سرات المستقیم سرات الرسول دا واضح مو او مختصره دي سراط الرسول نار د پیغمبر علی سلام یا بلوا یا سراط القران دا مختصر او دی واضح دی دا مختصر خدای پر خودی دی متولی روړی دی او دا واضح تی که خطیري خطیر روړی دی دا و بس ته نه جواب وکړه په پیفه ای سراط الرسول زکه نه دی چې بقا د پیغمبر د خدای په دې دنیا کې همیشه ده هه که د باندې پنا راځي پنا کې راځي نو سرات الرسول ځکه نوې چې هغه پنا راځي وایي کی بلکې د دې رسول صرف دا کسان نور شامله ول پکا دي چې تر قیامت ته پوری باټي چتر صحیح نه کس دي منن والصدیقین والشھداء والصالحین نبیین پیلا صدیقین او شھداء او تر قیامت پر وای کنه بای تر قیامت پر وای حضرت مبارک فرمایلی چې لا سزا نه من امت یعلا امر الله بس یو تو ای پ په کومه من تحقق قیامت پر نوی حضرت دیو حضر دی جنا دتی رسول سر یو بل څوک و, و سره شامل اول په دی چې دا بقا دنیا کې امیشی او صراط القرآن ندویلی ولی سر پی دا ہدایت انسانی دا پارا کتاب کافی دے کتاب کافی دے که ہدایت انسانی کے دو خبرو تا ضرورت تے کتاب الله رجال الله یو کتاب الله پکار دے یو کتاب الله پکار دے او بل رجال الله پکار دے سڑی د خدای نگو را نسرے براو لگی کس حالے کو او داغه کتاب د خدای به یو ماهر د دې فن تکی دی ناغه به پی پی کی نو پی کتاب او د هدایت انسان لپاره کافی نه دی باید د تعلیم هه تعلق ته کړه او وی په مغالطه کې غور دی دی اته تفسیر پیدا کړی د 24 راول بیا یې سب ديستا هغه د کی ګور ګور چې ده د بار چې کړه وای ګور نه یو مثلا بل نه وای نو سرک هدایت په یوه کنا هدایتي انساني کې دی دارنګه بقاعده دا رسول الله په دې دنیا کیا همیشه نه دا نو دوه خبرې په کار شد هدایت انسان د لپاره کتاب الله او اجازه الله نو قران یو زم دي دا کتاب الله دی او دې سره رجال دي نو دا به ماهر د پن تقی دی نو که خیر یا بهتابوي کی کنه په دې کې دا نه دا مشوږي هدین الاسرات شرط الذین آمنوا علیہم دا ایجمال دی ما تا ته وی چې تفسیر مې کړو کنه ما خدای قرآن عظیم ایک دا پنځه خبرې ما کړې تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالحدیث تفسیر القرآن بأقوال الصحابة تفسیر القرآن بأقوال التابین تفسیر القرآن بالاعتبار دین قسم سم تفسیر دا دا کم دی الذین انعمت عليهم ده دې په بلځته تفسیر راغلي دي چې سو ومَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فُولَئِكَ مَنِ انْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِم مِّنَ النَّبِیِّنَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ نبيان په ټوپ پیژنې چې پیغمبران دي صدیقین چاته وی افاضل او د پیغمبر په امت کې د پیغمبر نه لاندې دي هغه د ویلایت او مرکه په د چلایتنه ولایتنا صدا پورت د دنبوت نه لاندې را صدیقین دی او شهدا سدي چې د خدای په کې خپل جان ور کړی او صالحین دیندار خلک دي نو دا پر تر ورځې د قیامته پوری کنه بي نابامه شيخ خیرخه ارابجي سر افلذین انام تعالی او بیا چې د نه خیر مخدوب یاله ملت والی دا چې نه صدیقه انذین انام تعالی لارده هغه کسان چې په امید غضب نه بچتي او د بلال ته بچتي بس لګ بارخه خدی کیو خبره کو دي زکیو خبره کوغه ده چیرې لارې د ګمراهی ډیر جاتي او خدای په دغه ګمراهی لار منحصر کړې په دغو کې ها مون تلار ده او د لارې ده هغه چانه مو ساتي چې باغه غضب کړی شو دی چې يهود دي او دلاره د هغه چانه مو ساتي چې هغه د والي نو گمراهان دي چې نسوارادي دوی دلاره نه مو ساتي نو لاره د گمراهي ډیره ژاتې دي کله دي په دې دو کې انصاف څنګه شوي دي نو با سوال جواب ووري تفسیر روحمانی اده انګې کوله مو ممکن کړي چې یو سړی د صراط مستقيم نه گمراه کیږي د دې په قدوبهږي دي څوږي دي دوبهږي دي یو دغه دا چې ایله منيش تحقیق یې نه وکړي تحقیق یې نه وکړي علم نشتا یو به علمي دا سره چې د شراطی مستقيم نه په غلطه لاره رواني کی او د شراطی مستقيم نه محرومه کیږي نو یاد به علمي دا وجنه دا سوکتي دا به علما دا نه سهارږي او بل د عملی دا, دا وجنه بل چې سړی گمراه کیږي نو علمي خو په مختزې دا علم را تک نه کوي دا سوکتی دا یهود یهودو که دا سپتو چه علمنا ویگه کنا سرد علمنا پی عمل نکو او پا نسواراو که دا سپتی چه علمی نشتا نمانا دا شواب چه سمانا بس لارد کم رایت یو دا بی علمی دا وجنا دا نسوارا دی او بلد بی عملی دا وجنا چه سری چه دا یهود دنو بز بل آری دی دری ما پاکیشتا باتا مانا نگو ما او بیا غما توا د اخص صفه دلال دی اگر چ د غضب مستحق دی yani او تحقیق نه د اخص د غضب مستحق تي. او کوم سره علم کلی دی لیکن عمل پی نشتا نو د اخس صفه غضب دی اخس صفه سری دا غضب دی اگر چې د ډولان او مستحق دی وګرا قصپ پوي ولیک سره دی يهود باندې غضب کړي ریشو دی نه د ډولان نه بچتي نو د اخس صفه دی اگر چې د ډولان مستحق دی خیال تخر علي السلام دي نورشتو یو دی چې آمين آمین څه څه غدا دا اسم پیل دي اکه مې اسمه پیلله په معنا د مسجدي کلمزاري دي کدا امر دي د امر دي اسمع خدای دې دعا څنګه قبول کی امین دا دعا څنګه قبول کی امین چلی سره په کې وبین نکا دي چې امین خاتم مربل عالمين خاتمو او دا مهر درب العالمین دي دا په دعا پیږي کنه او دا فال امام ولد دالين تقولو امین بخاری کې راغلی دي اذا قال الامام ولد والين فقولوا امين من با بكتامينو وتامين الملائكه غفر الله ما تقدم من ذنبه ده کنه دي چې نو وکاله چې پیغمبر علی السلام د سوره فاتحې نه پاره شو جبرئیل علی السلام متطوله وره ور ولد والين وی آمین. نو په اخر قل امين نو امين لیسا من القران قران نه دي ویل شری سنت موکدہ پا خیر که دا دی ویل سلطی موقت دی که او که بغیره پا مانزه مدی خیر دی کردی بس باز نوری باقی تخکیق پی مادر کردی وست دیو خبر اکو ما پا خیر دی اغدا دی اغدا دی اغدا دی نوری چه بیت پاکی اکو ما باقی خبر اکو ما اغدا دی جی چدا مسلمان پا دی دنیا تی چلی دی مسافر دی بس اپر روان دی کن نو ده سفر ده پار شپکاتی یو زادری راه پکار ده زادری زادری راه پکار ده کنا توشه ده لاری بل سوړلی پکار ده کنا سوړلی پکار ده اول علم الطریق پکار ده کنا دي چې الله رب باندې دي زین زګه دی نو مرگرم پکار دی فلا رکی مرگرم پکار دی او کلف دلہ ربانی داقوانم ناستی کنی ناستی داقومی کنگر حضرم ناستی وای طالبا اییا کن عبدو زاد دی و اییا کن استعین راہ لگا اہدن السراط والمستقیم علم دی سراط والذین آنا عمتا علیہم حسن دی خمر دی او غیر المغضوبی علیہم و لدوالین دا سا دے دا سا دے دا رفیق شریر دے دا غمر گرے دی چپ اللہ ربانکم دا کون آستے را عبادت سشیسو عبادت زاد شو او استعانت سشو راحلشو. او اہدن السراط المستقیم علم الطریق شو سراط واللدین آنامتا علیہم سشیسو دارفی کې حسن شو خمر غری او غیر المغضوب علیهم ملتوالی دار زنان شو چپه لاره ناشتی پمکوچی مان د نصر دین کی واخر دعوان الحمدلله رب العالمین دال صدرین مدینه اسلامي کې سداوس دار غړون کې زکران سره نږدې پیر صدا شریف ضلع نوشهراکی پرفقات سره ملاوي کډین الهوبه هر کس دینی تاګاریر او د نطفانه کې سټي تاسو ته په دې دکان کې تر لاسه